Kapitola 18. Opona padá Táňa, mm, ta je prcatelná. Zatímco podle spolužáků měla Marta to nejlepší za sebou, muži, kteří hodnotili Táňu, se jednoznačně shodli na tom, že vypadá čím dál tím líp. A to se o to ani nemusela snažit. Co kdyby ty zprávy dělala ona? To je přece nádherná ženská. To navrhl Saša Hemala při neformální diskuzi o porevoluční obměně z diskreditovaných televizních tváří. O který, Táně, mluvíte? O té ze skladu kostýmů? No. Obličeje všech přítomných mužů nově zvoleného vedení zpravodajství se rozzářily. No to vůbec není špatný nápad. Ta už přece kdysi hlasatelku dělala, ne? A tak se Táně po deseti letech ocitla znovu na kamerových zkouškách Ovšem tentokrát na hlavních večerních zpráv. Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u přehledu dnešních nejdůležitějších událostí. Šlo jí to skvěle a úžasně jí to slušelo. A tak se během několika dnů stala jednou z nejznámějších žen v Československu. Přišla na ulici o pocit soukromí a oklidnou zašívárnu mezi kostýmy. Ale ohromně jí ten adrenalin živého vysílání bavil. Sej zlatej, Sašo, dík. Hned po jejich prvních zprávách přišlo do redakce několik dopisů od diváků, které zajímalo, kam se na těch deset let, co ji na obrazovce neviděli, ztratila. A jeden dopis dokonce napsala rozezlená paní, kterou iritovalo, že hlásí zprávy moc hezká ženská. To byla rarita, která neměla v historii československé televize obdoby. A tak se Táňa stala sexuálním idolem tisíců mužů, kteří si přitom, když jim sdělovala, že se na celostátním kongresu sešli delegáti občanského fóra, představovali, jaká je asi v posteli. A když informovala o tom, že se jednotná zemědělská družstva připravují na zásadní reorganizaci, Mysleli na to, jak tiše sténá nahá s vlasy rozpuštěnými na seně. A přitom je nijak neprovokovala. Nenosila ani vyzývavé výstřihy, ani si nemalovala výrazně rty, jen byla prostě elegantní a natolik přirozeně půvabná, že vzbuzovala touhu prznit. Absolvovala focení, první velký rozhovor pro víkendovou přílohu Mladé fronty a Sašu pozvala do pitevny na kafe. Fakt dík, že jsi na mě vzpomněl. Zazubil se. Víš, že jsem to nebyl já? A kdo? Moje žena. Připomněla mi, jak neodolatelně si uváděla Jú a hele. Táňa se při té vzpomínce rozesmála a dala Sašovi pusu na tvář. Tak jí tu pusu ode mě pošly. jo? Okamžitě po prvních ostnatých drátů kolem hranic začala řešit, jak vyjet za Patricií. Chtěla to ale nějak chytře zorganizovat, aby našla vhodnou záminku, proč jet sama. A taky musela sebrat odvahu, protože si nebyla jistá, co s ní ta cesta vlastně udělá. Zbyněk ji ovšem předběhl. Kluci, pojďte, tady máte každej kytku. Vešla domů, oklepala si kozačky od sněhu, a když uviděla svátečně prostřený stůl, překvapeně se zastavila. Táňá má dnes narozeniny, narozeniny, a my máme přání jediný, přání jediný, hodně štěstí, hodně zdraví, hlavně to zdraví, hlavně to zdraví. Rozesmála se, protože Zbyněk sice intonoval skvěle, ale kluci, kteří po ní zdědili hudební hluchotu, mu to ve zborovém zpěvu dost kazili. Ježíš, vy jste miláčci, děkuju. Jakmile ale roztrhla obálku, ve které byl údajně největší dárek, měla co dělat, aby jí úsměv na tváři nestuhnul. Uvnitř byl totiž doklad o zaplacené rezervaci čtyřlůžkového pokoje v pařížském hotelu Elegance. Zbyněk byl na svůj nápad pišný. Co tomu říkáš? Objala ho, aby pokud možno skryla své rozpaky. To je nádherný, děkuju. V obětí ji zvedl a otočil se s ní dokola. Kluci už se ohromně těší, veďte kluci. Tomáš s Cyrilem souhlasně přikývli a zabručeli. No si už jídlo. No, my máme hlad. Zviněk Táňu postavil na zem a dal jí něžnou pusu. Můžeme se sejít i s Patricí, to budeš ráda, ne? Táňa se pokusila co nejsrdečněji usmát. Jo, Zbyněk si ale stejně všiml, že nezáří úplně tak, jak doufal. Co je? A ona se znovu rozesmála, chytila se za břicho a přesvědčivě zalhala. Nic, akorát už mám taky děsnej hlad. Ty jsi něco uvařil? po se! Naštěstí to spolknul i s navijákem. Vytáhl z lednice polévkovou mísu a slavnostně ji otevřel. Voilà! byl v ní čerstvě umíchaný tatarák. Jediné jídlo jehož přípravu zvládal opravdu skvěle. Kluci, nakrájejte chleba na topinky. Vjeli autem na konci prvního březnového týdne. V Paříži měli strávit prodloužený víkend. Kluci měli jarní prázdniny. Proč jsme nemohli zůstat ještě na horách? Co vlastně budeme v tý Paříži dělat? To byly dvě otrávené otázky, na které už byl zbyněk alergický. Bude se vám tam líbit, uvidíte. Táňa chtěla vylepšit atmosféru a tak na Cyrila s Tomášem povzbudivě mrkla. Potřebuju čurat. Nechcete kolu? To docela zabralo. A první Německá benzínka na dálnici za hranicemi dokonale vyrazila klukům dech. Ty Vado, no tak to je mazec! Procházeli kolem regálů přeplněných zbožím, prohlíželi si miniaturní modely sportáků a za chvíli pochopili, že nejspíš opravdu uvidí svět, jaký ještě neznali. A konečně dali pokoj. Ostatně i Zbyněk docela zíral, a v duchu přepočítával, jestli peníze, které vyměnil za franky, budou stačit. Kluci, tu kolu jenom jednu, jo? Dáte si ji na půl. Tady je to strašně drahý. Táňa se k němu po návratu ze záchodu přitiskla. Tohle mi chybělo. Takový krásný hajzlíky. Vděčně ho pohladila po krátkých vousech, které už skoro rok nosil. Líbily se jí. Vypadal v nich jako hollywoodská hvězda, která nechce, aby ji lidi poznávali. Seš moc hodnej. Dobře věděla, že na tu cestu vydal skoro všechny peníze, které měla jeho máma na vkladní knížce. Měl by sis taky koupit něco pro sebe. Jo, nic nepotřebuju. Jeho máma zemřela v říjnu na infarkt a revoluce se nedočkala. Možná to ale bylo dobře, protože pořád ještě žila s tím komunistickým funkcionářem. A s tím to šlo po listopadu rychle z kopce. Zbiněk přejel pohledem regál s nepřeberným množstvím sladkostí v nádherných lesklých obalech. Myslím, že tady by nad výhodama reálního socialismu máti zapochybovala. V posledních letech už byla tak nesnesitelná, že se prakticky vůbec nestýkali. Přesto ale Táňa cítila, že Zbyněk její smrt těžce nesl. Hm, to máš asi pravdu. Po pohřbu se jí přiznal, že se teď cítí víc sám. Bylo to paradoxní, protože i jemu matka lezla krkem, ale jak smutně konstatoval, stejně si najednou připadal opuštěný. A tak se na něj Táňa snažila být co nejvíc milá. Až přijedem domů, Dám ti taky nějaký peníze. O tom ale Zbyněk nechtěl ani slyšet. Ne, ne, ne. Pozval jsem tě k narozeninám, tak nic platit nebudeš. A ona věděla, že mu nemá smysl odporovat, protože ho bavilo být grant, i když na to třeba neměl. Předem se domluvili, že se druhý den v Paříži rozdělí. Táňa zkusí najít v modelingových agenturách Patricii a Zbyněk s klukama vyrazí do Versailles. Táňa to tak sama navrhla a upozornila taky, že pokud bude mít Patricie čas, zůstane s ní až dlouho do noci. Jen když Zbyněk navrhnul, že by mohli třeba třetí den strávit všichni dohromady, snažila se jeho nadšení mírnit. Poslední, o co stála, byla jakákoliv družba tohoto druhu. To by nezvládla. Tentokrát bylo ještě lehčí, než minule Patricii najít. Měla totiž vlastní návrhářské studio. Táňa to zjistila hned, jakmile zbynek s klukama odjel a ona prolistovala v hotelové lobby několik módních časopisů. Skoro v každém z nich byla reklama na jarní kolekci provokatris značky Patricia. Stačilo jen požádat na recepci o telefonní seznam a zjistit adresu. Bonjour, est-ce que je peut parler avec Patricia Potíž ovšem byla v tom, že sekretářka, se kterou Táňa v telefonu mluvila, jí řekla, že Patricie teprve další den přilétá z New Yorku. Takže se Táňa najednou ocitla bezprizorní. Zbyňka trochu rozladilo, když po návratu z Versailles zjistil, že s klukama pravděpodobně stráví i další den sám. Tak za ní zítra zajdeme všichni, ne? Táňa moc dobře věděla, že si představoval, že budou víc spolu. Ale zkusila přece jen trvat na svém. Navzdory tomu, že se za to styděla. Ne, vy nechoďte. To je hloupost. Nejspíš na ní budu muset čekat, ta její sekretářka říkala, že byla dlouho pryč a má strašně nabitý program. Zajďte si ještě do toho vědecko-technického centra Lavilet. Tam se dá vyzkoušet stav bez tíže. Kluci byli pro a tak zbyňkovi nezbylo než souhlasit. Tak jo, když tak nám ale alespoň nech na recepci vzkaz, jak si představuješ večer. Bylo jí ho líto. Ovšem po celodenním osamělém bloumání pařížskými ulicemi byla tak emocionálně vyčerpaná, že si to ani moc nevyčítala. Když totiž zjistila, že nemá celý den co dělat, zašla na všechna místa, kde s Patricí před lety byly a stýskalo se jí po ní o to víc. Prošla Park Monsuri, Palé de Chajo i Place de Vosges, kde si dala kávu ve stejné kavárně, ve které se spolu líbali. Dokonce čekala skoro hodinu, než se v té kavárně uvolní stejný stůl, u kterého tehdy seděli. A čím delší čas strávila sama, tím větší měla strach, jestli bude mít vůbec Patricie radost, až ji uvidí. Nebyla si totiž jistá, co si o ní Patricie myslí, když ji tehdy nechala v Praze na místě srazu samotnou. Désolée, Patricia, beaucoup de travail aujourd'hui. Vous devez attendre. Oui, ce n'est pas un problème. Když konečně další den vešla do módního salonu v Rue François Premier, zjistila, že Patricii nikdo od včerejška nevyřídil, že přijde. Navíc na ní byla sekretářka protivná a odmítla kvůli ní Patricii rušit během pracovní schůzky. Ty seš špěkná, čůza, ulevila si tiše Táňa. A nakonec na chodbě salonu čekala více jak dvě hodiny, během nichž měla dost času přemýšlet o tom, proč se o pařížankách říká, že jsou to namyšlené krávy. Byla tak nervózní, že si musela jít na záchod natřít pod paží antiperspirantem, aby se jí od potu nedělali na tričku flíčky. A jak se vracela? Málem se srazila se dvěma dokonale oblečenými muži s červenými vlasy, kteří právě odcházeli ze schůzky s Patricí. Pardon. Muži se usmáli a pokračovali v odchodu, ale ona se zastavila a uviděla Patricii skrz skleněnou vitráž secesních dveří, ze kterých vyšli. Dveře byly zavřené a skrz barevná sklíčka nebylo úplně zřetelně vidět, co Patricie dělá. Táňa ji ale poznala pohlase. Mluvila hodně rychle, asi do telefonu. Seděla u stolu a byla celá modrá nebo žluto-červená. Podle toho, skrz jakou část vytráže, se na ní Táňa dívala. Pak k ní ovšem přišla nějaká jiná žena a vypadalo to, jako by si jí sedla na klín. Smáli se. Táňa zaraženě ode dveří odstoupila, a to udělala dobře, protože se v zápětí otevřeli a na chodbu vyšla krásná asi dvacetiletá holka s dlouhými černými vlasy, sepnutými do ohonu. Vú desire? Táně okamžik trvalo, než odpověděla: Že sví Táňa, že tam Během sekundy se víra ve tváři té krásné holky změnil. Táňa de Čekoslovakí! Vy! Najednou znejistila a zavolala na Patricii do kanceláře. Pát! Il je kelkan isi Vetvoa A uvolnila táně dveře. André, si buple! Táňa vešla a zastavila se kousek od dveří, protože Patricie právě zvedla hlavu od diáře. Ahoj, Patricie diář překvapeně odložila. Ahoj, Táňa chtěla něco říct, ale místo toho se jí rozklepala brada a nebyla schopná vyslovit ani ň. Patricie vstala. Vypadala ale spíš zaskočeně, než že by měla radost. Táňa si to uvědomovala a o to víc měla problém cokoliv říct. Patricie ji objala a ona se k ní přitiskla. Prosím tě, promiň, že jsem tehdy nepřišla. Já jsem nemohla, nešlo to. Snažila se nebrečet, ale nebylo to jednoduché. Utřela si rozmazané stíny. Patricie se ale nerozbrečela spolu s ní. Naopak jí podala kapesník. Měla zavolat, že přijedeš. Tón jejího hlasu byl vlídný, ale nevřelý. Navíc z něj bylo cítit nervozitu. Volala jsem ti, ale nevyřídili ti to. Mám dneska schůzku jednu za druhou a v noci letím do Milána. Táňa se podívala do jejich tmavých očí a cítila v nich ohromnou vzdálenost, kterou nedokázala překonat. Chápu. Patricie se ale přece jen usmála a znovu ji objala. Budeš tu ještě pozítří? Táňa cítila její prsa na svých prsou a pozvolna se propadala do beznaděje. Ne, zítra večer jdeme zpátky do Prahy. Patricie ji pustila, protože se vrátila ta krásná holka s černýma vlasama. Když ještě chvíli počkáš, vezmu tě na oběd, ale půjde i Claire, jestli ti to nevadí. Seznámila je. Claire evidentně znala celou jejich historii, Stiskla Táně s úsměvem ruku, ale i na ní bylo poznat, že jí to setkání zneklidňuje. Nebudu vás obtěžovat, vysoukala ze sebe Táně. Patricie si převzala od Claire velkou složku fotografií. Ne, jenom teď ještě opravdu musíme pracovat. Za deset minut tu mám další důležitou schůžku a musím se na ní připravit, nezlob se. Klidně si tu sedni, nechám ti přinést kafe, nechceš? To je dobrý. Počkám na chodbě, ať vás neruším. Claire prošla kolem Patricie ke stolu a přitom jí přejala rukou po stehně. Byl to nenápadný, důvěrný dotek a Táňa pochopila, že byl učiněn záměrně tak, aby si ho všimla. Za jak dlouho na ten oběd půjdete? Patricie byla rozpačitá a nepodařilo se jí to skrýt ani milým úsměvem, Nejpozději za hodinu vydržíš? Táňa přikývla. Vydržím. Ale když pak skrz vitráž zavřených dveří zahlédla, jak se Klér při sklánění nad fotografiemi Patricie znovu dotýká a co si jí šeptá, nevydržela. Neuměla si představit, že by se Patricii na obědě svěřila se vším tím, co jí potřebovala říct, kdyby s nimi seděla i tahle její nová černovlasá známost. Až příliš ji to zraňovalo. Pořád dokola si přehrávala všechny patricíny reakce toho divného krátkého setkání a nakonec vycítila, že udělá nejlíp, když odejde. Prostě tam nemohla zůstat. Vyšla ven na ulici a nasedla do prvního autobusu, který jel kolem. Ani neřešila, co je to za linku. Jenom potřebovala jet pryč. A když ji řidič na Place d'Italie upozornil, že je nakonečné, Cítila se jako bezdomovec, který přišel o poslední životní jistotu, kterou měl. Kolem ní proudili přes přechod desítky aziatů do nedaleké čínské čtvrti a od stánku na kraji chodníku bylo cítit, jak se na rozžavené plotně připaluje palačinka. Kluk, který měl stánek na starosti, se líbal se svou slečnou a bylo mu to fuk. Předjarní slunce ozařovalo celé náměstí skrz trhlinu v mraku a Táňa si uvědomila, že ve změti milionů pařížských milostných osudů je její dnešní hořké setkání s Patricí jen nepatrnou banální epizodou. Ale vůbec jí to nepomohlo. Nakonec jí stejně nezbylo, než se vzpamatovat a najít na nástěnné tabuli s plánem metra cestu zpátky do hotelu. Bylo to kruté. Tolik let na Patricii myslela. Tak moc ji milovala. A teď mělo být to rozpačité pětiminutové setkání poslední. Ahoj, Tání! Zbyněk byl rád, že stráví večer spolu. Vyrážíme na Eiffelovku! Ani mu nemusela moc lhát. Řekla, že se s patricí sešla, ale že měla smůlu, protože patricie hned zase odlítá do Milána. Nevadí, tak ji pozveme do Prahy. Může klidně spát u nás, když bude chtít. Táňa na ten návrh pro jistotu nijak nereagovala a radši si nechala vyprávět, jak se kluci se zbyňkem měli. A ti nadšeně spustili o tom, jak si v lavilet vyzkoušeli řízení Formule 1, jak přežili simulátor stavu bestíže, jak Zbyněk koupil Cyrilovi od Černochů na ulici dvě Nirvány a jak viděli tančit stripterky ve výlohách pornopodniků v Rue saint -Denis. Ve tři odpoledne. A kolem nich normálně chodí lidi po chodníku. No chápeš to? Tomáš i Cyril měli prostě z Paříže oči na vrch hlavy. Jak to všechno táně na špičce blikající Eiffelovky líčili, ani je nenapadlo, že ona myslí na to, jak se asi cítili všichni ti sebevrazy, kteří přelezli během posledních stálet zábradlí a skočili dolů. Uh, to je výška. Ještě že jsem namontovali to pletivo, vydechl Zbyněk a obejmul Tánu nad tisícovkami světel nočního města. No není tu krásně. Je. Špitla. Než ale společně večer dalšího dne odjeli zpátky do Prahy, staly se ještě dvě pozoruhodné věci. Ta první byla dost nepříjemná. Když se vraceli z Eiffelovky na zastávku metra Birakem, odkud plánovali jet do hotelu, před turniketem je najednou obstoupilo šest Arabů, asi tak ve věku Tomáše a Cyrila. Začali se na ně tlačit, překřikovali se a zběsile se cpali před ně, jako by spěchali na metro. Ale pak Táňa zjistila, že má odřemínku na rameni odřezanou kabelku a pochopila, že nikam bez skutečnosti nespěchali. Pickpocket, pickpocket. Samotnou ji překvapilo, jak neohroženě za těmi utíkajícími zprostáky vyrazila. Celé to trvalo jen pár sekund. Dokonce ani zbyněk s klukama nestačili adekvátně zareagovat. Arabové se ale zkušeně rozběhli každý jinam a jí se jenom podařilo jednoho z nich přetáhnout tím uřezaným řemínkem po zádech. Ale víc nic. Zmizel stejně jako ostatní. Když za ní zbyněk doběhl, bylo už dávno pozdě. Co je? Tobě něco ukradli? Už nad tím ale jen mávla rukou. Stejně v té kabelce neměla kromě parfému a několika franků skoro nic, co by mělo nějakou cenu. A pas si naštěstí zapomněla v hotelu. Od kluků ovšem sklidila velké uznání. Teda, mami, ty se nezdáš. Vypadala se, jako by ho chtěla tím řemínkem ubičovat k smrti. Svým způsobem měli pravdu. Třeba by se jí přitom aspoň trochu ulevilo. Hajzlové. Na Zbyňkovi bylo vidět, jak moc ho mrzí, že tu situaci líp neodhadnul a nestihl ji bránit. Promiň. Vzala ho ale za ruku a zamířila k jezdícím schodům metra. Kašli na to. Nic se nestalo. Druhá pozoruhodná událost se odehrála další den v poledne a byla mnohem závažnější. Zbyněk jí probíral stáňou v autě skoro celou cestu domů. Víš, co se mi stalo? zeptal se jí, když vyjeli zmítné brány na noční dálnici. Co? Oba kluci už na zadních sedadlech spali. Já ti to řeknu od začátku a ty mi pak řekneš, co si o tom myslíš, jo? Všimla si, že se mu trochu chvěje hlas. Už několik hodin jí přišlo, že není ve své kůži. Povídej. Strčil si do pusy hašlerku a zkusil si srovnat myšlenky v hlavě. Víš, jak jsem se zdržel v Louvru a ty šla s klukama na to ruský kolo na Place de la Concorde. No, tak já jsem pak po cestě za váma udělal takovou malou odbočku, abych se ještě podíval na Palé Royal s tím parkem. No a tam jsem na konci toho parku v jedné ulici uviděl nádhernou secesní restauraci. Legrand Grand Vefour se jmenovala. No a jak se tak dívám na její luxusní jídelní lístek, vystavený i s naprosto neuvěřitelnými cenama v jednom jejím okně, najednou si všimnu, že uvnitř sedí u stolu Mastrojány ještě s nějakou ženskou. Táňa ho překvapeně sledovala, Fakt to byl on? Jo. A pak jsem si vzpomněl na tu bájnou máminu historku o tom, že jsem se narodil devět měsíců potom, co s ním strávila noc v Miláně. A napadlo mě, že už ho nejspíš nikdy v životě nebudu mít možnost vidět. Tak jsem za ním šel dovnitř. Táňa byla čím dál překvapenější. Ty si s ním mluvil? Ta ženská šla zrovna na toaletu, takže seděl u stolu sám. Vlastně v celé té restauraci kromě něj a číšníků v tu chvíli nikdo nebyl, což se vzhledem k těm cenám ani nedivím. Táňa už chápala, proč je celé odpoledne tak mimo. A co mu řekl? No, pozdravil jsem ho, představil jsem se. Anglicky? Jo, anglicky. Pak přišel číšník zeptat se, jestli je všechno v pořádku. Asi myslel, jestli ho neobtěžuju. Ale on mu naznačil, že se nic neděje, tak jsem chvíli nevěděl, jak to říct. A nakonec jsem se zeptal, jestli si pamatuje na věru. Vysokou štíhlou zboristku z Československa, která přijala s Národním divadlem v červnu 47 na zájezd do Milánské Laskaly. Táňa z něj nespouštěla oči. No a co řekl? Zbyněk se zhluboka nadechl, jako by sbíral sílu odpovědět. Že jo, že si ji pamatuje. Táňa v šoku otevřela pusu. Vážně? Jo. A ještě se tak zvláštně usmál, když si na ni vzpomněl. A pak se mě zeptal, odkud ji znám, a já jsem mu řekl, že to je moje máma a že na podzim umřela. A on na to řekl něco jako upřímnou soustrast a pak na mě chvíli jenom koukal. A já zase nevěděl, co říct a pak se vrátila ze záchodu ta ženská, což byla mimochodem Annie Girardot. A on mě představil jako syna jedné své známé. Ona řekla něco vtipného o tom, že vypadáme jako různě starý dvojčata a on potom vytáhl z kabátu svoji fotku, podepsal se na ní, dal mi ji a já jsem vycítil, že mi tím dává najevo, že už bych měl jít. A tak jsem šel. Táňa úžasle mlčela. Ta fotka je v saku. Natáhla se k zadnímu okínku, kde vyselo jeho sako. A vytáhla ji. Byl na ní mastrojany a podpis. Myslíš, že mu to došlo? Určitě. Ale vůbec to na něm nebylo poznat. Táňa se zamyslela nad tím, jak by asi reagovala ona, kdyby byla na Zbyňkově místě. A nic jinýho už jste si neřekli? Ne. Dlouho bylo ticho a oba jen sledovali noční krajinu kolem dálnice. Myslíš, že je to fakt tvůj táta? Zbyňek neřekl nic. Jen pokrčil rameny. Ale ještě několik let... Až do roku 96, kdy Mastrojány zemřel, tajně doufal, že třeba jednoho dne u nich doma zazvoní telefon, jehož číslo mu dal na vizitce. A že se ho Mastrojány třeba zeptá, jestli s ním nechce zajít na skleničku. Jak se ovšem dalo předpokládat, to se nikdy nestalo. Když už o tom nechtěl mluvit, zbytek cesty Táňa znovu přemýšlela nad tím, že její patnáctiletou životní lásku ukončil pětiminutový rozhovor. A i když věděla, že nejspíš udělala dobře, stejně si trochu vyčítala, že tak hystericky utekla. Teď už jí zase Patricie strašně chyběla. Vždyť jí ani nestihla vůbec nic říct. Představovala si, co asi teď Patricie dělá. Možná je v letadle s Klér a letí do Milána. Možná spolu sedí v business třídě a mají nastavitelná lehátka vedle sebe. Možná spolu v Paříži žijí a spí v jedné posteli. Možná, že už Patricie dávno miluje Klér víc, než kdy milovala ji. To všechno se jevilo pravděpodobné. A ona se s tím musela nějak vyrovnat. Ve skutečnosti v tu dobu Patricie už nebyla v letadle, ale v taxíku, který ji vezl z letiště do centra Milána. A nebyla to zdaleka cesta idylická. Vedle ní sice seděla Claire, ale právě se hádali, protože Claire byla žádlivá a celé odpoledne měla pocit, že ji Patricie nevnímá a myslí na Táňu. A teď už to její podezřívání začalo lézt Patricii na nervy. Italský taxikář je pobaveně sledoval ve zpětném zrcátku a jim mrzelo, že se stáně setkala za tak nevhodných okolností. Ale zároveň měla pocit, že to taky je nejspíš dobře, protože věřila, že bude pro všechny lepší, když už se ten jejich nešťastný příběh jednou provždy uzavře. Je to konec? Ptala se sama sebe. A i když si nebyla úplně jistá, podrážděně ujišťovala Claire o tom, že vztah mezi ní a Táňou už opravdu dávno skončil. Jakoby toho nebylo dost, výlet do Paříže měl ale ještě jednu dohru. Když totiž po 12 hodinách cesty kluci nad ránem vystoupili z auta a zavírali dveře, nešťastnou náhodou jimi Cyril přibouchl z biňkovy prsty. Ah, ah, ah, ah. Zbiněk bolestí málem omdlel. A nebylo divu. Dveře mu na pravé ruce zlomily druhé články ukazováčku, prostředníčku a prsteníčku. Vpáne bože! Jeho zkučení se zarilo do mlhy před řadovkou a všichni psi v ulici začali žalostně vít. Ostatně i on byl pak nervózní, jak pes. Protože fraktura byla tak komplikovaná, že nebylo vůbec jisté, jestli mu prsty zůstanou po zhojení stejně šikovné jako dřív. Šest týdnů nemohl operovat. Ale nakonec to dobře dopadlo. Ještěže tak. Ulevilo se mu, když během rehabilitace postupně cítil, že se mu do ruky vrací dřívější cit. Dobře totiž věděl, že v jeho prstech je celá jeho budoucnost. A to byla bez pravda. Díky svým šikovným prstům za rok založil soukromou kliniku, koupil nové BMW za platby rakouských a německých paníček, pro které byly teď estetické operace v Praze třikrát levnější než doma a poprvé taky jako nejvyhledávanější plastický chirurg zasedl v porotě Miss Československo. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb, zpíval poslavnostním gala večeru Táně v ložnici. Nebyla sice první, které to ten večer zpíval, ale to netušila, takže ji to stejně potěšilo. Někteří kolegové mu vyčítali, že odešel z fakultní nemocnice a vzdal se akademické kariéry. A i on si uvědomoval, že by z něj brzy mohl být přednosta kliniky. Ale po 15 letech živoření z jednoho a půl platu Táňa brala za práci v televizním skladu strašně málo, si potřeboval dokázat, že umí vydělávat. A to se mu skutečně podařilo. Jeho soukromá klinika vyloženě vzkvétala. A protože se stal mediální tváří estetické chirurgie a společenské trendy postupně vedly ženy v Praze k čím dál větším investicím do vylepšování svého těla, byl jeho operační program zaplněný na mnoho týdnů dopředu. Tohle bych ti mohl spravit, nechceš? Nechci. Proč ne? Nechci, abyš do mě řezal. Můžeš si se mnou dělat, co chceš, ale řezat ne. Na tom trvala jeho momentálně nejoblíbenější milenka, když ji líbal na její jizvu po operaci slepého střeva. Jmenovala se Karolína. A byla to právě ona, které po gala večeru československé mist taky zpíval You are my sex bomb. Tehdy se seznámili. Dělala maskérku a před přímým přenosem pudrovala zbiňkovit tvář v tak krátké sukni, že po ní prostě musel vyjet. Nechtěla byste si se mnou udělat výlet do Barcelony? Zeptal se jí, když ho dopudrovala. Do Barcelony? Zeptala se překvapeně. Úžasně mrká očima, uvědomil si. Jedu tam na víkend, mám tam dvě pracovní schůzky a spoustu volného času. Mohl bych vás vzít k moři. Neměla byste chuť si zaplavat? Neodolatelně se usmála a bylo hned jasné, že moc dlouho odolávat nebude. Zaplavat? Nebo byste si to představoval all inclusive? To záleží na vás. A protože se jí líbil, neměla žádné závazky a jeho sebevědomá drzost ji naplňovala zvědavostí, byla ruka v rukávě. A za dva dny i kocour v troubě. O tom víkendu v Barceloně si prohlédl nabídku silikonových implantátů, které plánoval do Československa dovážet, dohodl podmínky smlouvy a poprvé absolvoval i sex na pláži. Ten ovšem jeho ani Karolínu moc nenadchl, protože se při něm oběma dostala do všech otvorů spousta písku, který při kopulaci navíc docela dřel. No tak to už nikdy, shodli se. A napravili to pak ještě minimálně pětkrát v hotelovém pokoji. Táňa nic netušila, protože si, jak bylo v posledních letech s byňkovým dobrým zvykem, dával hodně pozor. Přesto ale měla čím dál intenzivnější pocit, že chlap jako on musí sexuálně žít i s někým jiným než s ní. Testosteron a sexuální energie z něj totiž vyloženě vyzařovaly, ale s ní se v posteli už jenom tulil. Ne, že by jí to nevyhovovalo, naopak byla šťastná, že jí dává to, po čem sama touží a přitom po ní nechce nic, do čeho by se jí nechtělo. Ale úplně přirozené to nebylo. Rozhodla se do toho ale neštourat. Nechtěla nic vědět. O to paradoxnější bylo, že Zbyněk vycítil její podezření, že je jí nevěrný po úplně nevinné scéně. Jednou v sobotu, bylo to na začátku léta, zastavila před jejich domem Audina, ze které vystoupil malý, zavalitý muž s knírkem. Zbyněk ho znal, byl to kladenský podnikatel pochybné pověsti, jehož žena byla načančaná megakráva, které odmítl zvětšit prsa. Přišla poprvé, že chce pětky. Vyšetřil ji. Měla po třech dětech povadlé trojky. Doporučil jí čtyřky, že by pětky byly moc velké. Souhlasila. Když ale měla nastoupit na operaci, řekla, že si to rozmyslela a chce šestky. Snažil se jí vysvětlit, že by vypadala jako monstrum a ona si tedy nechala čas na rozmyšlenou. Pak přišla znovu, že chce teda pětky, ale chtěla i zvětšit dvorce bradavek. Řekl jí, že má bradavky pěkné a že by při zvětšení už nevypadaly tak přirozeně. Stejně na tom ale trvala a nechala se objednat na nový operační termín. Ovšem těsně před operací, když už ji vezli na sál, si to ještě znovu rozmyslela a chtěla ta prsa radši přece jen šestky. A to už věděl, že nebude spokojená nikdy. A tak jí řekl, ať si je nechá radši zvětšit jinde. Začala šílet, zprostě mu nadávala, pozurážela i všechen personál a ječela, že ona není jen tak někdo a takovou aroganci si nenechá líbit. To se stalo v pátek a teď její muž prošel brankou ke Zbyňkovi, který se natahoval protřešně. Vypadal jako papiňák před výbuchem. Dobrý den. Zbyněk intuitivně čekal ránu pěstí. Muž se ale zastavil až těsně u něj. A místo rány mu zblízka celý brunátný zašeptal do tváře. Pane doktore, promiňte, ale ta moje stará je strašná píča. Já se vám budu revančovat. Ona by mi jinak nedala pokoj. Nezlobte se. Zbyněk překvapeně vykulil oči, ale to už opravdu dostal pěstí, až se mu v hlavě zatmělo a potom se na něj ten muž rozeřval, až se rozdrnčela okna, že tak se k jeho ženě chovat nebude a že je zasranej sráč. A když už mu došly všechny nadávky, třísknul brankou a sedl zpátky do auta, ze kterého se ze zadního sedadla na Zbyňka zlomyslně usmívala jeho manželka. Nastartoval a zatímco Táňa s klukama v šoku vycházeli z domu, odjel zase pryč. Co to bylo? Proč na tebe tak řval? Kdo to byl? To se ptali kluci. Táňa přečetla celou situaci tak, že se raději před nimi rozhodla na nic neptat. Teče ti krev. Zbyněk si utřel nos. A i když jí to pak o samotě donekonečna vysvětloval, jak to bylo, stejně měl pocit, že mu nevěřím. A že si představuje úplně jinou a svým způsobem pochopitelně pravděpodobnější příčinu té scény. A jakoby té absurdity nebylo dost, neměl pocit, že mu uvěřila, ani když jí ukázal obálku z 50 tisíci, kterou mu v pondělí ten malý muž nechal poslat messengerem do práce. Nic už mi prosím tě nevysvětluji. Budeme dělat, jako by se to nikdy nestalo, jo? Co jí na to měl říct? že ho podezírá neprávem? Když mu minulý týden přišla oznámit, že se jí bohužel nedaří vyprat oblekovou košili, protože je na límečku zabarvená od nějaké cizírtěnky. Byla to Karolínina rtěnka. Tomu došlo hned. A tak byl aspoň rád, že z toho podezření Táňa nedělala žádnou katastrofu. Prostě to přešla a opravdu se chovala, jako by se nic nestalo až ho to samotného překvapilo.